וישליכו אותו ביער אל הפחת הגדול, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. ואבשלום לקח, וייצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר, אין לי בן בעבור הזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויכר אלה יד אבשלום.